Щось подібного... Щось подібного... Вадим Іванович А на дворі благословилося на світ. За розмовою не счулися, як минув час. Рожева заграва підпалила білі хмаринки на небозводі. Багрець упав на невиспані обличчя Несторових співрозмовників. Нестор... Пильніше приглянувся до Перцовичевої і відчув, як у душі ворухнулося щось злорадне. Ну, звичайно, якби ти знала наперед, ба ні, міщанська пиха засліплювала тобі навіть той розум, який мала. Хлопунь з села, таврувала ти таких, як я, і прирікала їх на останнє місце в суспільстві. Та тут же Нестор пригасив зловтіху. Він розумів, перед ним сутаніє вчорашній день міста, якому перед своїм присмерком судилося побачити день новий і збагнути його. Добре, якщо збагне. Нестор перевів погляд на Костя. Із купою мови «американа» він уже дізнався, що старий у своїй шістдесят твердо вирішив стати до праці на заводі, бо він слюсар першої кляси, або добродію хоча б сторожем на прохідній. «Мені вже пора», – підвівся Нестор, – «запрошую на прем'єру». У готелі приліг, щоб задрімати, але втоми на диво не відчував. Він на силу дочекався дев'ятої, зібрався і подався до райкому партії скласти візит завідувачому відділом Ткаченкові, який люб'язно прийняв пропозицію Несторових друзів поставити прем'єру його фільму «В місті». Молодцюватий, рухливий Ткаченко вийшов за столу, привітався з Нестором за руку, попросив сісти і, видно, діловий без трафаретних запитань на зразок, як їхали, як влаштувалися, заговорив. «Значить, о четвертій. Я вас представлю. У місті знаєте ажіотаж, як не як, а свій режисер? Я, зрозуміло, був на перегляді. Прекрасно. Новелістична композиція, операторські знахідки. Один тільки лелека». Той рожевокрилий, мов фламінго, лелека, що обрамлює своїм польотом увесь фільм. Той лелека, що злітає у першому кадрі від пострілу, а в останньому ширяє у високості над згарищами як символ життя. Це просто здорово. Тільки я не знаю, наскільки ви чутливі до критики. Ну, гаразд, про це потім». Знаєте, що я вам хочу запропонувати? Підемо ось зараз, у нас півдня часу, я вас познайомлю з однією надзвичайно цікавою людиною – з Вадимом Івановичем. Так його всі називають, не інакше. Спитайте на вулиці будь-кого, як знайти Вадима Івановича, то кожен, навіть мале, справить вас на завод або на його квартиру. Це директор нашого сільмашу. «Я вас зрозумів», – відказав Нестор. «Я навіть знаю, за що хочете мене критикувати, бо зрозумів це ще вчора, як тільки опинився в центрі міста. Мені самому хотілося попросити вас, щоб ви провели мене на завод». «Ну і чудово», – підвівся Ткаченко. «Ось так і ходімо», – а по дорозі я вам розкажу дещо про нашого директора. Втім, і ви, як я зрозумію з вашого фільму, були свідком тих чи подібних подій, про які розповідав мені Вадим Іванович. Вони йшли по волі, Нестор уважно слухав. Здеморалізована хортистка армія в березні 44-го в паніці переправилась через ріку і покидаючи на розбитих дорогах гармати, коней, ящики і снарядами, втікала в Карпати, щоб там не на нетривалий час зайняти оборону. Їй на п'яти наступали наші передові частини, залишаючи гарнізони в населених пунктах прифронтової смуги. Вадим Іванович, офіцер, очолював такі гарнізони по черзі в кількох селах. Він знайомився з людьми, Заходив до хат, вивчав настрої. Далеко за селом височила Лиса гора. Там стояла нужденна хатка, яку можна було прийняти за порожню чабанську колибу. Якби вряди години не здіймався над нею ріденький димок. А потім і ця ознака чогось життя зникла. Димок більше не курився, і тоді-то Вадим Іванович вирішив податися туди з групою бійців. Попробував двері, замкнені. Крізь закоптіле вікно. Годі було розгледіти, що діється в хаті. Навколо тиша. Ні собаки, ні курки. Тож подумали спочатку пустка. Але один боєць помітив, що двері замкнені зсередини. Не знадобилось великої сили, щоб зірвати їх із завісів. Перше, що побачили у сутінках хати – очі. Блискучі скляні очі і обличчя мерця. Висохле, зморщене, жовте. Вадим Іванович спочатку розгубився, не знаючи, що чинити. Але очі ворухнулися, губи теж, і він почув шепіт. Не вбивайте дитину. Вадим Іванович кинувся до постелі. Ми не фашисти, жінко, ми радянські. Де дитина? Стара довго придивлялася до пришельців, потім сягнула кволою рукою, закинула ряднину, і Вадим Іванович побачив худеньке біле тіло дівчинки-немовляти, якій теж було три чверті до смерті. Дитя не плакало, тільки водило зеленими оченятами. «Чия дитина? Мати де?» запитав Вадим Іванович, боячись, що стара помре і не встигне сказати. «Мами нема вже більше як півроку», прошамкала жінка. «Вона жила в мене, ковпаки привели її сюди, коли мала родити. Тут і сповила. А як німці робили облави, забрали її. Я дитину заховала. І тут, за хатою, застрелили Оленку. Я Галюсю виховала, а тепер вмираю. То мала вмерти і вона, а ви прийшли, то заберіть. Найбежило. Воно тільки почало, а я мушу закінчувати» як уже не моцувалася».